Velkommen til God Nyhets podcast. Hej og välkommen til God Nyhets med Tommy og Steffen, sin første sending her på Metro Sør. Vi kommer fra God Nyhets podcast, og skal nå begynne med radioprogrammet også, som vill sendes en dag i yoga. Podcastepisoden kan finnes på godnyhet.no eller en form for podcastbutikk nærmest det. Mitt navn er Tommy Freymack, Och låt mig säga si hej til min kompanjon Steffen Borgerson, varsågod. God kveld Tommy Premak. God kveld Estelle. Tack. Tår Ta till. Det står bra til Det är bra. Hej hej alla på radio. Hej. Hej. Eller hej du som lyssnar på. Det är väl riktigt det att säga, eller hur? Jag vill nog säga låt förhoppningsvis säga till er si her, jeg si... si dere, i ja, men jag har ju hört på andra radio at det man ska snakke til den som lyssnar på som om det bare er til den ene, så sånn att det blir lite sån personligt, lite mer hyggligt. Vi er opptatt av mange, mange forhold, altså Ja, ok, hvis, hvis flere kan høre på samtidig da Ta, Flokter rundt radioapparatet og... I stua Ja, i stua som gjorde, ja. Før, det, ja. Sånn som de gjorde før Ja, rett og slett er liksom barnetimen for de Ikke for de største Men for de som uh... Midt i mellom Ja, for, for alle Barnetimen nei, for alle Nei, det er ikke for alle Dette er egentlig timen for alle da Jeg vil si Jeg vil sette en 40-årsgrense kanskje på det Vil du For folk som har vært 40, ude eller? Nei Folk som har vært ude i vinternatt før Gjerne flere ja, så du må ha en opplevd alder av 40. Rett og slett. Det vi, vi kan nok hamne noe under der etter hvert. Det, For all del. Vi er ikke så voksne vi i hvert fall. Det er vi ikke, hverken eller kroppslig. Konseptet her, Tommy, vil du forklare litt om hva som venter en lytter? Det kan jeg forsøke på. Det er rett og slett podcasten vår. Jeg gjenger ut på å prate om løst og fast og alt om ingenting. Og dette konseptet som blir spilt på radio, som også vil bli gitt ut som podcast, er med gjestet. Og vi kan rett og slett bare slå rett i bordet og introdusere vår første gjest, som er min gode venn, Syvort Gustavsen Dale. Hallo! Hallo der! Står til med deg? Hei. Skal fellene ikke klage? Nei, rett og slett. Skal ikke klage? Nei. Av og til så treer jeg inn som, det er to vender der her sånn, og jeg er jo da motvekten yes. på bokmåls- eller riksmål, hva ender dere... Eller tolk. Ka, tolk kan det også være. Så avtaler kommer jeg til å prøve en sånn live ikke døve ikke døv tolken, men jeg tar for de som har litt tungt for, for de aller innerste biten av Vännerslas dialekt mangfold. Ja, for jeg vil jeg vil tørre påstå det at jeg er ikke den en av de breiaste dialektmessig uh, på Vändolsk, men syvåt du er kanskje to eller kanskje tre hakk breiere enn en, uh, en med både i uh, mentalt og, og fysisk vad du før i hvert fall. Med jeg er nok betydelig bredere på dialeksten enn det du er Men uh, nå, kan jo, nå kan jeg jo alltid, jeg kan prøve å moderere meg lite grann uh, Du skal være ja, den du er Ok, ja, men, ja, skal, men da, da høper jeg tilbake til Vendølen ja, ja. Det er bra eh, Er vi eh, rause når vi sier at du er her Fordi du er både musiker og slanke ekspert Slanke konge vil jeg si Slanke konge Ah, ah, ah. Ja, är räin med som musiker. Ja. Og koser meg og, eh spela och kosa med med musik. Riktigt. Och eh det slanke kung, det föler i overkant, överkant men eh Kan du göra den? Alltså ja, ja da, jeg, det är det er jo himla stas å så att få sån ro. Ad ja. det är kung är kung, ja, kung är kung. Ja, Rätt och slett. Ja. Det er noe, æres den som ärs bør eller skall. Det är jag inte helt säker på vad som er korrekt uh, orttag där, men vi säger bägge delar for att vara säker. Jo det. Er. Vi kan jo vi kan börja med med den den musicaldelen egentligen du du uh... Jag kan ju bjona oss säga att Marja är en god vän. Vill vill jag ja, jag kan ska vara med på den. Ja, du köper. Ja. <laughs> jag det hade blivit jävla pinligt nu om du hade börjat och så. Si Nej. Eh, uh, vi träff med träffades för men akkurat kon vänner är lite ta lite tid. Men jag jag ville håpa på åt och med det. Och uh, jag började ju jag skulle se om jag kunde finna om kunde finna nå dritt på det rätt oss lätt så jag drev och googla lite. <laughs> och googla då. Uh, Syvvård Dale, skrev jeg da. Første treff var da Syvvård Dale. Den, den, var, den var jo den sikker på hinnår. Ja. Andre treff var Syvvård Dale Vennesla. Når du sier treff, mener du forslag ja, for å, forslaget, forslaget, i søket ja. tekstfeltet? Absolutt, absolutt. Ah, ja, ja. Nå ja, er du med. Mm. Da er vi med. Ja, er jeg er faktisk nødvendig her. Du er absolutt nødvendig. Och tredje förslag, det var 7 Gustavsendale. Gustavsdalen. Yeah. Så du var du var 33 alltså. Yes, ja. rätt och slett. Värt sökt på för, rätt och slett. Ja, det tror jag. Hur många träff fick fjerde... du på Google när du fick ändligt på enter? Uh, det kan jag inte ihindra. 4 år plus, då var 7 august Gustavsdalen J, om Ja. Nei, det... Det... det var inte det var inte vi ska rätt och slett köra en bitlida pose, och etter den så ska vi bli bättre känt med 7 august så vi kör igång med Daito. Ni nyhet podkast. Det var deg da, O. Der altså. Ja, for de, for de som, som hører på radio. For de som hører på radio, riktig, jeg skulle til å si det. Dei, sa det samme, faktisk. Det gjorde du. De ja. som hører på podcast fikk jo bare rett og slett i Ja. Jeg på cirka 5 minutter. På cirka fem minutter. Ja. 1-3,5. Ja, ok. Ja. I, nå er da vi er inne i del 2 uh, av denne her lille seansen. Og nå skal vi bli litt bedre kjent med deg, Syvert Gustafsen Dahle. Ja. ja. Og da stiller jeg deg et følgende spørsmål. Hva kjøper du dyrt? Altså, hva bruker du noen penger på, hvis du skal kjøpe det? Og hva kjøper du billig? Det var veldig flaks at vi gikk gjennom i posten, var som lå i spørsmålet. Så jeg, så jeg slapp å gjøre som jeg ofte pleier. Når jeg skal, når jeg skal, hvis, jeg, hvis jeg trenger noen sekunder før jeg kan få sagt det jeg skal, så gjør jeg ofte sånn. Uh, <laughs> ja, Men nå slapper, jeg, nå slapper jeg under den Ja da, det er litt ja, sånn, ja. sånn Lunt og varmt og godt og, uh, Rett og slett koselig skal det være her Veldig bra, det er, sånn, bra. Det er, det er føler, faktisk alt Jeg føler jeg, føler jeg fremstilles uh, Bær enn det jeg er Og det er jo ikke så verst at det kan være den veien Inimellom Til og med Nei, på radio kan og folk smikkes Ja, jeg er inne som best der Ja, yeah. og bruker jeg penger på mm. Jeg bruker mye penger Ja mm. På, på, ja, jeg er bruke møå penge på, på utstyr Jaha, ja. primært, primært Riktig, jeg har je ært primæk ut at til musik ik gitaren min er oppttat at det at den skal låte bra og det ska jeæ gledde og tat å ta, det, ta den i hona mm -hmm. og spell det ska bru Sabrora, sabrora. Ja, ja. ja, Den beklager jeg, måtte jeg måtte bare. Tommy er her, han også. Og, ja. Jeg var redd ikke at du hadde glemt meg, så jeg måtte nesten bare skyde inn med en sånn liten, bare for, hallo jeg er jeg her nå. Men da snakker vi strenger, eller er det kappadastere, bruker du mye penger på det? Eller? Tror jeg tror det er kanskje heller mer syv og skal diskutere litt gitar. <laughs> jeg har av og til hørt gitar snakker Ja, på avstanden og i søvnet, kanskje. Vet du hva, med Nå fremstår du på radio. Han har gjort noe utrykelig, men jeg tycker alle skal få låta vara med. Ja. Ja. Så <laughs> ja. ja. de som bara hört en ja. gitar på i, ja. i sövne då. Med vänlig hilsen liksom, joviale Joar borti. Ja. Ja, <laughs> ja men jag är upptatt alltså av kvaliteten när du kommer til Ulstrych. Mm -hmm. uh, mhm. Jeg bruker ikke mye penger på meg, der gjenger altså, liksom mer og kikker ned oss de hyllene, så altså, førstpriseprodukter tykker jeg er helt topp. Ja, ja. Da, da er det ikke to rett og slett, ja. og ikke noe mer enn to av deg her i noen fall, for jeg er jo, der, ikke at jeg er nødvendigvis jeg er råd til det, men jeg er jo den som gjenger på øverst i hyllene, for å, bare fordi jeg ligger det best. Ja, du ja. vil ha det beste, kun det beste er godt nok. Kun det beste er nærheten, det er godt nok i alle fall. Ja. Et... Du kjøper nedgrann du også, ikke her? Og, og, ja, det er denne her med det jeg har diskutert tidligere, ja. og du mente jo at du var glad i, du hadde falt for First Price Grandiosa. Nei. Ja, du rettet på det, selv, men du mm. sa det. Sa jeg det, finns, ja. Det, det. det finns det. Det finnes ikke First Price Grandiosa. Nei, det var feilsnakk fra Nei, ja. min side. Ja, rett og slett, så det var bare for å understreke. Det var First Price Pepperoni. Det var det du mente. Mhm. Och så att slut. Jag vet inte du egentligen brukar mer pengar på när du säger gitarn innan och kan du ikke, de som inte är så godt kjent med vad en gitarr kan bruka puttas pengar i då Vi kan börja med vilket märke din gitarr är Du på, uh, er spelar på Et märke som Fender. En amerikansk sådär som har saabla god gitarr. Ja, Allt for god för mig för det är ju också nog finns ju också gitarr i närheten att vara någon gitarrist men uh, men jag sätter fortsatt pris på ett gott instrument. Mm. -hmm. Og et godt instrument gir, gir glede, øvingsglede, spilleglede. Altså, liksom jeg kan ta opp gitarren, jeg tar, jeg tar ikke begynnet med å stemme, for den er like godt stemt, og låter like bra som når jeg, som når jeg satt den om så for en måned siden. Ja, I, det, mot, i motsetning til min Morgan til 800 kroner, som, som kan bli stemt du, om du rører han eller ikke rører han, han, han blir jo stemt egentlig okkesomt rett og slett. Men Morganen er jo supera med seg rundt leibålet, og på narspillet. På narspillet er han veldig god, ja. for da hører ikke folk om han er jo stemt. Nei. Og apropos uh, musikk, gitar narspill, så har jo med deg hatt en en episode tidligere, eller det, kan, det er kanskje flere. <laughs> <laughs> Minst <stem> en episode. <laughs> det er vel skjedd. Jeg faktisk, jeg kan tema skrive det på mig at jeg har ikke stått, men jeg har soddet på en scene sammen med Syvart. Ja. i vår felles venn Remi sitt 30-årslag, så hadde vi noen ja, låter. Ja, da. da hadde vi noen låter. Og det er vel den største tjenesten. Jeg har mottatt noen ganger og fått lov å være med på den scenen, egentlig, for der hadde jeg ikke så veldig mye å gjøre, følte jeg. Det var, det var moderat med kvalitet fra min siden, men jeg lente meg veldig mye på det jeg har Det ja. funket veldig greit. Det funket greit nok. Det var, en, det var et veldig godt 30-årslag. Jeg kan si vel ingen, ingen gikk edru hjem. Det var eh, ordentlig, ja... ja Remi, han ble feiret etter alle kunstens regler. Og mm -hmm. litt til, faktisk. Lite. Ja, han gikk rett og slett litt sær på festen nå, eller? Sånn? Ja. Ja, nå... nå eller sær kan det være så mangt, da. Ja, jeg mener liksom at det var, du har en god, en, et godt forspill, da, eller en god forrett her, som er kanskje en pils på vei hjem fra jobb eller liksom, mens du blir hentet. Nei, bilen, en, og så er liksom, hovedretten er selve festen, og så bare når festen er over går de gamle hjem, men uh, så er det litt da, etter skjelv på riktig skala. Jeg skal legge frem den festen som en uh, tapasrett, at det var ikke noe dessert, det var ikke noe forrett, mm. det var bare en enorm, et, en enorm bord med masse godt på. Ja, som dansk utgave på? av kanonball, er det noe sånn? Om du vil, faktisk. Vet du hva det er? Aldri jeg har om. Har du, ikke, du har jo norsk og dansk kanonball Dette kjenner sikkert du til hvertfall Du jobber jo i skoleresene sånn, I gymmen så har jo vi spilt kanonball Og du hadde dansk type Sånn som jeg husker i hvertfall Så var det at alle kaster mot alle Og det er bare fullstendig kaos med den här kula Og hvis du klarte å fange ballen Så kunne du bare hive den i fjeset på den som har det, det er jo kanonball, den, den internasjale typen Og norsk ja. kanonball er sånn at du hadde da, To lag Men konge og yes. sånn der Delt opp ja, ok. då kan det være et spiltid med dansk, da. Ja. Rett og slett. Du har litt forskjellig for dansk kanonball. Ja. ja. Jeg er nok mest, mest kjent med den norske varianten med konge. Ja, jeg, jeg bruker ja. mye penger på dansk kanonball. Ja! <laughs> Hvis jeg først skal kjøpe noe liksom Så tenker jeg, kvalitet, det er viktig Og da mm. i Dansk Konobot så er det vanskelig å finne Egentlig billig eh, billig, utstyr. <laughs> billig utstyr Men, ja. men det, er bare, det er kun gitar Du bruker mye ja, penger på Du, vel, du sa vel du, du, musikkutstyr ja. egentlig ja. Forsterker det, er, det dyrt, og, uh, Ja, altså Musikkrelatert utstyr Det er greit jeg, Å har en liten PA kan ta med seg på små jobb Det er kjekt å ha ja. Det kan det. leie ut lån, ut lån, alt et som. Det, det kan du gjøre. Det, det, det bruker jeg penger på, og det er ja. klart er det, liksom det, det er penger jeg måtte tjene på å spille. Ja, riktig. Det gjenger, det omsettes... Uh, det går i ring, det der og der. Det, det gjenger, det er vel ja. sier, 85 i utstyr, og de siste 15 prosentene er vel... First price. Er vel øl. <laughs> det er øl, ja. ja. Ja. och vilket bringar mig egentligen till til näste näste der som jag brukar pengar på. Ja. Ehm um, jag en lättör öllentusiast och ah. som som sätter pris på de lite mörkare mörkare tingarna. Mhm. Mm och det är inte och och det är färduke liksom som pokalöl eller liksom der, det är det är inte bild det är inte nödvändigt. det är inte det det, det. det är ju ja. inte det. Slenger vi på så, den, altså. Ja. Ja. Det det. Der, der, der bruker jeg også en del penger. Ja. Sånn, ikke i sum, men per, per enhet så gjenger, det, så gjenger det en del penger. Det gjør det. Brygger selv ja. noe av dette? Eller? Jeg har vært med og satt ett par brygg, men ja. jeg, det, det var... Det rakk ikke å gjøre det før i året, det var det liksom... sånn... <laughs> det var faktisk en mer brygg, en ordentlig en ja. Det, det var Oi. så tungt og svart, jeg er sikker på at du kunne, du kunne legge femkroningen opp på skummet der, og der lå, der lå han godt. Som et dansk brød, dette ja, her? Ja, ja, ja. Det så til det i grad. Det hørtes godt ut. Det smakte alldeles fortreffelig. Nå ette det med sånn der skje, da? Eller er det sånn... Det, det, det, det, det, nesten kvive gaffel, vel? Markus? Nesten, ja. ja. Er det ølpudding du rett og slett har laget? Omtrent, ja. omtrent. det er jo ikke tvil om at det var det var for det, det, det var for lett for kommet, ja. man kommands morgon kunne si det ser det liksom plutselig det er liksom plutselig så så ägnissen som skulle som å skole siden og nippe til i korona, korona, Bud corona, Light, corona, light ja, ja, ikke sant? Ja, ja. Ja. vi si bare Bud Light at det er rart øl? Ja. Det er skikkelig rart øl? Det er rart. Første gang jeg det, tydde, er det? Det er jo humor. <laughs> Gjøn med, med alt som er med kulsyri. Vi har jo drikke farres som har blitt mer met i magen av enn det der. Ja. Det er helt enormt hvor gøy Det kan lage øl da. Jeg tror heller aldri jeg har på det. Nei, eh, det er jo veldig, jeg tror det er tørstedempende. Ja, kanskje mer enn noe annet. ja. Svært, svært. Men altså, det du ikke bruker noe særlig penger på, det er da det er mat, rett og slett. Ja, altså, der, det, det er mat og klæde. Mat og klæde. Altså, jeg mener, der, der bruker jeg så lite penger jeg kan. Ja. Det er liksom, ikke sant, mener, det mener jeg, det det spiller ingen trill for meg å, å merke som måtte stå på tøyet. Passer det, holdt jeg på å si, og er der, liksom, det liksom, så er det, så, så, så, så høller det lenge. Hvis det 20-godts, ikke problem. Oj, alltså det, det det det är nog måste lite sekund. Ehm. Um, jag ja, men jag vill föredra att inte ha 20 guts. Men om med, om jag på restmann eller på ett annat sätt går och köper kläder henne och jag skulle fördu att att at detta var 20 guts. Okay, så liksom så så så så, så, så mister jeg jo ikke nattesøvnen udøve at det kanskje si fine med en annen butikk å handle på. Men du oppsøker kanskje ikke aktivt hyvots? Nei, jeg oppsøker ikke aktivt hyvots. Nei. Nei, det er jo... Er, men da, nå har vi ja. godt kjent med deg her, jeg ja. i, i denne... Der er jo enkel nok til å tenke det at komfort foran alt, altså. Så hadde, hadde jeg fått en skikkelig god, god bukse, eller en god One Piece, modformodning, så, oh. og den hadde vist deg stjålet, så tenker jeg... Ja, ok. So be litt it. litt ukomfortabelt når du vet at du har politiet uh, nesten snart på nakken, da? Fordi at de skal finne den her One, one ja mysteriørende stålende one-piece det har du lest om kanskje i Minky Moose uh, detektivbladet uh, ditt og, og kan forresten få kjøpt sånn one-piece for det er det, det, det på man kjenner til det, det kjenner jeg at jeg har lyst på bare internet. som, uh, som uh, ja. syvårsyn venn så ikke svar på det Stefan, er du snill jeg følte jeg svarte uten å <laughs> det gjorde du vi skal ha et bittelid avbrekken og så skal vi bli bekjent kanskje med oss aldri etter pausen god nyhet podkast Da var vi tilbake igjen, og det er, du hører på god nyhet Med Tommy og Steffen Ja, jeg er med her jeg. Du er der også, heldigvis jeg Og i dag er vi også finner. med han godeste, Syvert Gustafsen ja. Dahle det er riktig, det er Gustavsen. Det er Gustavsen ja. Min ja. far heter Gustav, så fikk liksom, ah, ja. jeg liksom altså, etter islandsk tradition Nå gjør jeg gårsøyne, ja, ja. sånn at det, det kan jo ikke dykkes. Ja, ja, det er høre. Men han heter Gustav, så derfor i stedet var Gustav son, som det ville vært på Island, så ble det Gustavsen. Ja, men har du noe med Island å gjøre? Ingenting. Finnes, finnes ikke det bare, ja. Det var kun, kun et mellomnavn. Det var jo en tremening for tusen år siden, da, som reiste til Island, kanskje. Eller no... du, det, for... Kan ikke tre menning. Kanskje ikke, det men kanskje. Men kanskje. kanskje. <laughs> Tiden hadde jo... Tre menning jo... på tusen år siden, og det er å gammel hadde jeg vært da. Jeg hadde vært veldig gammel. Yes, ja, veldig gammel. Du er kanskje ikke matelærer slik som meg. Jeg vil gjerne komme med et lite forslag, for at apropos det at det ikke gjenger noe å høre uh, hermetegn, kanskje vi kan forslå at det fra meg nå så lager Steffen hermetegn, for du har jo leddgikt, uh, rett og slett. Hør da. Jeg hadde bare to hermetegn Ja, det gjorde han, ja. Det var to små hermtegnene, ja. uh, rett og slett. Nei, uh, musikerkarrieren din, Sivvort, uh, uh, jeg kan jo da signere på at du er dritflink. Uh, du har jo blant annet holdt konsert, uh, hette det Sivvort Dahl med venner, du hadde i, uh, eller Sivvort med venner, du hadde på biblioteket en gang. Å ja, du der? Det, uh, jeg, jeg husker jeg kom, og så serverte de jo, og så... Tommy er oft på biblioteket egentlig ellers, ja. så det var jo bare tilfeldig sikkert at du hadde konsert der, ja. Det var rett og slett på Kulturhuset i Vennesland Det var det, det Å, var ja. Og det var en bra kveld ja. Og uh, kan anbefale Syvert Jeg heter om jeg det av uh, begravelsesmusikk Til når jeg skulle begrave bestfar Da var vi med der på fest, faktisk, kvelden i vår vei <laughs> Og det var min skyld Den skal jeg påta med Og litt Remi som skylder jo, faktisk hadde, ja. Jeg hadde skylder for at det ble fest Remi hadde skylder for at det ble seint <laughs> Nå er jo ikke Remi her til å forsvare. Altså, Remi er sånn litt sånn skybert i, i denne. Jeg føler Remi kan bli en karakter som vi kan legge mye på uten at han får lov å si noe imot det. Ja. Skal han være dårlig kompis og ikke høre på oss, så, det, så kan vi bruke han for det han måtte være. Eksempelvis da, så jeg var på biltrem og kjøpte nye vindusvisker, den lille bilen jeg har, tenk på en vindusvisker, så det er jo mye penger spart i vindusviskere ja. per ti år, ikke sant? Og jeg bruker jo ikke mye penger på vindusviskere ellers. Jeg tenker 90 kroner, det holder. Og effekten av det er jo da at vindusviskeren ikke fjerner vane rett foran øynene mine, på på vinduet framan uh, i bilen. Du är sormaskret och så. Jag får rätt slett. slett en sormaskre bara att det är inte plastögonen. Alltså vi gör ingenting för det. Altså, det var alltså det var billigt. Ja, det var väl <laughs> Så det tänker jag den det är remi ens skuld, föreljer jag ja, ja. i hög grad. Ja, det kan man det synes jeg, han skärper seg, rätt och slett, ja. men tillbaka till musik. Ja. Ja. du spiller helst i bröllop eller i begravelse eller i kulturhus eller var var det att finna? Du, du er och finna där det måste passe sig. Det gör lite bröd och cirkusjobbe eller alltså la säga si, tre sets jobbe på pubben. Jaha. Spelar ganska mycket det det hörde du som en sån yrkesbegrepp tre ja, de, de, altså Trubadur og Ymse, du ser spille rundt på pubberne, spille som regel tre, og kanskje til om det er fire set de verste, på, det, på det verste. Ja, og et set, det betyr at det er, no, det er sanger i forhold? Det er tida ifra du begynner å spille, og til du slutter igjen å ja. spille, sånn for, for min del er med å spille tre kvarter. Er det et set? Ja. Och mm. det fyra set är då 4 3 kvartel. Det är en hel afton. Det, mm. det det det har dem lite att lära av det som Och jag kan ju giss ju in att tror aldrig jag har haft en aften med syvort som inte varit en hel afton. För att säga si det så. det är de som höll på sån helge till helge måste jag säga si det är böj mig stöver. Det kollade det, det, det hade inte ikke hade inte men uh, oh, mig. Men, men, men, men du apropå när fest när festens snackrump pubspelling. Ja. Er det en god historie? Jeg må, da skal jeg, jeg skal fortelle, jeg, jeg han anonymt. Ja. Hva sier det han heter, Remi? Han ja, så, ja, men la oss kalle han for Remi. Ja. Det kan vi faktisk gjøre. Ja. Han, han spilte på et uh, ikke ukjent sted her i byen, mm -hmm. og han fant plutselig ut han skulle gjøre et experiment Ja. Han begynte å spilte den samme låten. Jeg vet ikke offre låten han spilte, for det, det, var, men det var egentlig ikke så viktig for historien. Men, når han hadde den samme låta fire ganger etter hverandre, mm -hmm. og uden at uh, klientelen på puben fortsatt hadde, hadde tydeligvis enten ikke brydde sig eller, eller eller ikke registrert at han spilte samme låta, så ga han opp. Ja. Han her hadde han en ordentlig verda selv, hadde jeg opp. Ja, men han, ja. han bare lag gitarne i, i etuiet eller i kofferten også. Nei da, han fortsatte. Han, men så mannen er jo profesjonell til fingrspissene, så han han leverer det han skal. Men det er klart at men har jo, det var ikke, han det var han kos seg jo ikke resten av kvelden, han liksom, han faktisk kunne i teorien spille sammen åtte hele kvelden. Ja. Føle stjernestatusen uh, forsvinne litt ja. og du er der ikke for uh, folk er det ikke for, for det, det så sånn? du Nei. er der på deg. Mhm. Rett og slett, ja. nei Jeg har jo vært på utstedet med livemusikk Jeg ved flere anledninger Og jeg, jeg synes de er flinke alle sammen, ja Og jo mer jeg drikker, jo flinkere blir de, vet du Det er jo for de er ja, overraskende mist, heller, Ja, ja. det er et merkelig fenomen Ja, for de drikker ja. de også, vet du Ja De er jo, de er jo ikke sjavet, og, og sjavet. Det, er ny, det er nye ordet mitt Men vet for, å, for å snu litt på det da Jeg har ja. jo med på en karaoke kveld eller to Og jeg blir om med å bære døde kvelden da Ja, helt til du Helt av dårlig. Ja. På <ekare> på så mange måter. Å. Ah. Synge karaoke når det først uh, har muligheten. ja, et svaret. Ja, jeg er ja. ja. ja, ikke så veldig for det. det. kan det kan være gøy. Ja. For det var jo noe vi gjorde da, ja. før vi skulle begrave Vestefar, og jeg skulle bare ikke i stedet i guldsynet. Da har vi noe på den her. Det var en ja, metal, metal karaoka, eller det var for noe på Javel, var det ikke det? Ja, det noe, ja, med ja. Inge. Og, yes, ja. Ja, ja. ja, riktig. Det kjenner ja. Inge? Ja, vet ja, vi, ja. ja. ja. det jo, vet vi godt hvem han er. Ja. Mm. Han er jo metal hele veien gjennom, ja. ja. selv man han er en veldig myk man. Ja, ja. Myk metal. Ja. Kviksel-type, bare giftig. <laughs> Uh. Godt sagt, godt sagt. Uh, vi kommer litt tilbake til dersom noen skulle ha ønsket om å bukke deg inn til, til ei låt, så kommer vi nærmere inn til, på det på slutten. Vi må jo øve til det vi var inne på med at uh, om det ble slanke konge, eller om det ble slanke guru, eller om det ble slanke ekspert, vet jeg ikke helt. Jeg vil men, si kost, Kostal er næringsekspert. Uh, är det det välger jag ju der där så kan vi se hur hur det håller vad en löptar kväll eller Absolut jag skulle när jag skulle alltså det kändes rart att göra research på en, på en god venn for all del och in og google och se alltså jag för jag vet lite om det från förr jag har ju varit en gång senast igår så sånn med då och guldisola kan få så vid visa till jag har fått ett litet sån klippt håret nu har rött och kvitt skjälte där. Kommer sträcker nog en arm i väre. Bara jag bara beskriver sedan att jag har av ja. jobben som tolk. Her. Så, så ja. du hållte där du kan fortsätta du har armen i väre. Ja men jag skulle bara visa beskrivelse som är nå här på skjorten lite sån lekene med lite sån flörtig blicker. Och där är han både ska vi se han är er... vilken färg är det, det grön? Är du lite grön nu armen Tommy? Det er, er kritisk -krit. Det var i hvert fall det røde fjeset nå også, Ja, det fikk jeg litt hos den fall Jeg ble altså så solbrennt i vårt Mere det, det hadde jo en øl eller to Eller ble det tre til slutt kanskje På, på verandene hjemme i går det, det ble to år i halv faktisk To år i halv ble det faktisk ja. Ja. Mm -hmm. Og uh, jeg ble så solbrent Og jeg, jeg verket nå inn i helvete På knæene i går rett og slett Når jeg la meg Sol, Solbrent på knæene i ja. går Begge to det jeg, jeg, jeg, nøyeste stedet jeg smører er knæret, altså. Fra meg i går, ja, meg, ja. samme her. Ja, det er fortbladene. Åh! Ja. Oh, har du blitt... Åh, oh, det er så jævlig vondt. Jeg, jeg blir underfoden. Nei, på fortbladene. Ja, på rister, ja. På rister. Åh, oh, ja. Åh, det, oh, ja, oh, det ja. For er... Det for der er, jeg, du... Hvis du har noen ganger hatt solbrenteføtter, og så tatt på deg sokker, så har oh. alle sokken laget deg piggtråd. Det er veldig <laughs> spesielt, synes mm -hmm. jeg. Så det der er nøye. Solfaktor 2000, tenker jeg, er godt ja. nok. Ja, det var med jeg, det pratet vi kanskje på podcasten i går, men jeg, jeg burde jo ha en solfaktor som heter One Piece, rett og slett. Ja, ja da, da kom jeg inn på at du burde hatt beis eller noen type ja. sånn maling. Bengalak. Bengalak ble det, det andre var vi vel på. Men du, apropos solkrem. Ja. Det er ikke, jeg har aldri vært med solkrem. Nei. Sånn, jeg, men det er mest sånn, uh, sånn fuktig skrem i etterkant for ja. å prøve å redde stumpene, jeg, jeg, jeg, er jo mer der. Men ifjor så brukte jeg solkrem faktor 50 og det var ikke bare sånn solkrem det var sånn det var noe, sånn eller sånn liksom eller eller du kaller det sånn ja. Du, du smører, det trekker seg jo ikke inn og forspinne, så Nei. det legger seg du, det som en jeg... kvid maskulen på. Ja. Jeg gikk rundt hele dagen som baron blod, vi var over. <laughs> der er det... Her fred. Ja, fordi jeg ja. har en pitteliten sånn 11-måning-figur hjemme, ja. og det også må jo smøres inn med den dekkbeisen der, ikke sant? Ja. Og... Baron Blu har jo vært det jeg har vært ute etter, og, og hva er du ligner på når du er liksom sånn malt? Det ser ut som om du har smørt mennesker i Tipex, ikke sant? Yes, det, ja. Det er, Eller Tipex, som vi sier. Blanco, som vi blanco. Ja, blanco, blanco. Ja, Blanco, El Blanco. El Blanco. <laughs> ja. Ja, vi er jo ganske eksotiske, altså. Ja, da, vi tar med, med de, de spanske lyttere også, må uh, ta oss med inn i trubben. Og det klubben. valgte du å gjøre med å si El Blanco? <laughs> ja. Det. Var, har vi gått vekk fra musikk nå og gått -kropp? Ja, vi skal i alle fall uh, tape på det hvert øyeblikk. Vi tar en bitte liten tralt, og så uh, vi hører en James Blunt, rett og slett. Eller en liten pause for deg som gjør podcast. God nyhet podcast. Da var vi tilbake igjen her. Det var Tommy Bremak, Steffen Borgårdsen, med vår gjest Skyvart Dale i God Nyhet med Tommy og Steffen. På Metro Sør må vi også legge til her sånn, vi er jo på Metro Sør og finne både på uh, frekvensene og uh, ja. på internettet. Har vi fått pengene for å, for å si det? Masse penger. Vi er, vi er altså, på Metro Sør, husk det. Metro Sør, husk ja. det. Noter det. Skriv den ned. Tatover det, vil jeg nesten si. Ja. Det, jeg sa det jo. Du sa det. Jeg sa det. Du har jo en Metro Sør-tatovering, du sikkert, uh, men den ja. er på et hemmelig sted. den er på ett hemmelig sted. Ja, ja i fremtiden det, så vil kanskje de store kun, massene det er kun de få utvalgte som per den. Ja. Se jo, ja. Det det <laughs> du, der det var hun skön på tatoveringen. Ja. <laughs> <laughs> oh, ja, det ja det det, det, ja, det, det faktisk, ja, jeg da. Da. ja. Ja, da, men jag jag Lytter och snakkar. Kommer nära. Jag har sett den tatoveringen här flera gånger när jag är hela ståt tå år <laughs> Ja. den är den är lite uh, man kalla det? Lite uh, du må være en god venn da, for å ja, få innsyn. Uh, ja, rett og slett. Yes. Kanskje en dag, Stefan Vågårdsen, blir du god nok venn med Syvhurt til å få en se henne. Kanskje en dag får jeg se henne. Det. Dette er jo en del av programmet hvor vi skal snakke om kroppen din. Mm -hmm. Så det å snakke om tatueringen din, Syvhurt, det er jo bare, bare passende, fordi at den bevinner sig ofte på kroppen eller det var passer sånn, all formodning at min søster skulle är nog med höra detta program så så har jag inte sagt att jag har det var bara att bara är min en gång så såg jeg ja. eh och sen ska jag noen ganger så ser man på ting på internet som det er når du skal fortelle om det senere, så bare historien forsvinner, og alle bare spør, ja, hva var det du søkte på for å se på dette her sånn? Typisk meg. Det er, det er liksom, det er, det er et sidespor, ja. fordi jeg er jo da, uansett nå, uh, vært, jeg har jeg vært et publikum for et TV-program, tror jeg, hvor det var en dame som tatuerte romperingen sin oh. med navnet til sin nåværende og sin forhenværende kjæreste alltså ja. anus eh alltså alltså altså, den blev alltså uh, der blev namnen monterat ja. det är ju fantastiskt idé alltså med en ju en ja, vi ska snacka om kroppen min ja og, jeg, og, jeg, liksom det span på detta bara när apropå rumphål så <given> rumpøl, ja. Nei, da. det bara att det är ju är ju vågat väldigt svär och typ la mig alltid om att jag skulle ta och ta i tatovering. Där skulle rättsätt uh, ta utgångspunkt i navlen min då. Ja. Så skulle jag skulle tatovera i tunneln. <laughs> I i naveln? Ja. Exakt men jag sa naveln, men i romli är så tatuerade du fjällen og liksom och tunnelöppningarna runt då. Oh, ja. ja. Där ja. For det lokale det, der, de lokala altså. Ja, det, men nu er ju det ju det er lurt å ta med bombestasjonen da, for den har vi jo riven ned nå, og ville det jo vært ikke... Ikke reelt. Det ville slik. vært juks, rett og slett. Ja. Nå er det sånn at podcastlytterene våre som hører på her, er jo bare, ikke bare fra Kristiansand-området, ikke bare fra Søren-Norge, der er fra både Vest og Øst og Nord. Ja, i til og med, Japan, er, til og med i Japan har vi fått, og London har vi jo egen fastlytter, eller ja. egen fastlytterinne som vi av og til får noe meldinger. Ja, nå bør <laughs> jeg bare kjøpe seg et FM-sett her, for å få in de, de flotte bølgene... Av radio. Men Syvart, ja. det var jo en, et intervju med deg i FVN, mm, der de fortalte at du hadde vært oppe i 180 kilo. Ja, det kan, ja, det stemmer det. det er, du skal, 180 kilo. Du er, du er jo en høy mann, men ja. du skal være ganske lang for å forsvare 180 kilo. Ja, altså, hvordan sier jeg at jeg ikke, altså jeg mener, jeg, kanskje jeg ikke var overvektig, jeg var bare... 5 meter Gå, meter for kort. <laughs> ja, det er... Ja. Rett og slett så stanget du i den ja. gang. Ja, rett og slett. Ja. Og men, eh, men det er nå en ting, eh, jeg skulle til å si på sett og vis, kan du kalle det imponerende, så være oppe i det, men det som jeg synes er veldig, veldig imponerende, så er jo det at nå er du nede i... 87. Det er jo faktisk helt utrolig. Ja. Halve det jeg vekker, du har tatt av deg, cirka, med Og mer ja. enn meg. Ja. Og en del mer. ja. Mest, ja. ja. Jeg måtte lagt meg skikkelig bare for å ta igjen det du har tatt vekk. Ja, stikker. nei, enormt imponerende sa det. Og og og har du gjort for å komme der, du, du kommer? Jo, så er er juksa litt i Du juksa ja. ja. Amfetamin? Eller, ja. Nei, nei då. rett og slett gjennomgikk en sånn det du kaller for en sånn en slanke operasjonen, en sånn Ja, de snurper, de kappa vekk en sikke pluss minus 90 av magesekken. Ja. Og liksom, da gikk du liksom over natta ifra å ja, på en god da, eller heller, kanskje heller dårlig da, kunne trøyde en pizzabager alene, minus, minus, kanskje minus korpene, ja. til å, å kunne klare en halvjoghurt. Si. Ja, riktig. Ja, ja da gjenger du, ja. du egentlig fra, så, og når, jeg kjenner igjen den der... Du bare tok dressingen, du, da? Ja. Når, når du... <laughs> Kjøpte det lille begre med saus. Ja. Jeg kjenner igjen det konseptet å la skorperne sitt igjen, men det de første fem-seks skorperne. Det gjør du det selvfølgelig, ja. selvfølgelig. det ja, med litt knas. Ja, ja til å med det, men så ja. gjenger det opp igjen. Også, og så har du rett og slett gått fra å være der til en liten kjerritomat, så er du liksom mett. Ja, så satt litt på spisen, ja. Ja, ja. Mm -hmm. Men på vei til 180, hva, hva er det offisielle tale? Hva var passion. Altså, er rekorden min var vel, det var Nå jeg var, var sivilarbeider, så de rundt som 96, da veide jeg meg på vekta nede i, på sentralvaskeriet i Våksbygda, og, og der klokka er vel inn på 185. 105. Steik. Ja. Men før du når den, det tallet, så har det vært 140, 150, ja. 160, altså, ja. og så videre, og så videre. Ja. Og så på 185, da tänker du att vi ska gå för 200? Da. <laughs> vi måste pröva. Du är är är är kör hanken. Men det det det var för var för för att vara men alltså du blir så svär så är där som regel. Där där ligger som regel där ligger andra ting till gröden än mm. en, en latterlig eh, god matlust. Ja. Icke ja. sant? eh der du det, der der kan fåmindelse her at liksom jeg har brukt mat som trøst. Mhm. Mm. Liksom det, den opplevde en del mobbing i ungdommen. Liksom man mener noe liksom maten, pølser og pølser pølsene og pølser og potetstapper sviktet jo ikke. Nei, det var snille. Ja, ja. Altså visst du hvis skal kan ta litt det, litt ganske seriøst. Mhm. Og, og det er klart det om at at operert jo det er jo egentlig bare det var jo egentlig bare begynnelsen. En kickstart, ja, for, ja, si det, for ja. Det, der er, det er klart du, du har den som, som det klart du kaller det for joks da, men, men, men, jo kaller, joks, nei, men nei, kaller jeg men, heller, kaller det ja. heller en kickstart, ja, ja. Altså, men så tenker jeg så, så begynner det jo å arbeide etterpå dette her igjen, det er klart det er, er flust med deg som, som begynner, eller som til en slags og så, så med tidens løp, da, så utvider jo den magesekningen ja. seg, men hvis de vil det da, ja, er det, er det riktig? Du har sikkert fått masse kursing i dette, du nå? Kan den gå tilbake til sånn som det var? Ja, altså, det er where there's a will, there's a way. Det er mulig, det er altså, mine, det, På ja. På hvordan sier vi, er det høl, er det håp? Ja, ikke sant? ja, ikke sant? Det, det, ja, det funker. Det tror det var mer seksuellt relatert, men det er noe så. Vi skal ta en kjapp liten pause, så kommer vi tilbake til slank operasjon, og det det måtte medføre. God nyhet, Det var pink der, altså. Med, hva heter den sangen? Ja, hva heter den for noe? Det husker jeg ikke faktisk. Just Give Me Reason tror jeg vi tar en sjanse på at det var Kall den for det, ja. tror jeg ikke du, du er ikke Milvis på nærheten altså. Nei, det er, de synger det ofte da, i refrengen i den sangen Det er det de også Og det de... ikke alle vet, det er at den, den pianobiten I den sangen der, det er det faktisk Tommy Som har komponert uh, og, spill, og spiller Og spiller og også, da, du, også. Ja, også skrevet låta, har du jo forsøkt det også. <laughs> og lagt på vokalen eh, mm. til slutt. Ja, du og Pink har jo egentlig jo gjort med hverandre Pink og er mer til felles enn mange andre og Pink, ja. vil Det er si. <laughs> godt. Godt sagt. Rett fra pausen her var vi litt inne på det med at det, det å sette i gang den operasjonen du gjorde siden vårt eh, mod det å holde seg der, er... Eh, vil du si at det, du kan dele deg opp i to forskjellige prosentbider, eller er det to helt forskjellige kampe? Det er to uh, forskjellige kampe. Ja. Det, for det handler om å ändre livsstilen. Absolutt. Og der, opera, altså mine, er, jeg, jeg, operasjonen tvang frem en livsstilsendring som hvem som helst kan gjøre uden operasjonen. Det ja. var det jeg, jeg hadde ikke klart det. Nei. Den operasjonen fram den livsstilsendringen, ja. og det og, liksom å ga med... Og liksom de første 20-30 kiloene fikk jeg jo gratis. Men, ja, men alligevel. Men er si det at... ikke sånn at du må ned litt før du får lov å bli operert? Eller? Ja, er, jeg, gikk, jeg gikk ned nesten 20 kilo før operasjonen. Ja, mm. og da er det bare å holde munnen da, eh, i to måneder? Eller, sånn... det, det, gjennomgikk noe de kaller for knekkebrøkur. Knekkebrøkur, det vil si at det spiser... Det var også spiste, Ja, veldig kedelig. Ah. Jeg, jeg leste om en fyr på... på uh, det, det, var et, det var et eksperiment vi gjorde på... 70 tal eller 80-tallet, hvor de tog en kjøpkast da, og så sa at nå skal vi se om det stemmer at det fettet du har på kroppen om det er noe kroppen til slutt velger å bruke som mat og hvor Aha. lenge eventuelt du klarer å holde dig med bare det og jeg tror han ble altså fikk noen vitaminer og vann mm. men ellers så fikk han ikke mat, Nei. og det var til over et år, Også, ja, han var en, han var jo en, en, en, en, en tri trillrund <laughs> <laughs> type <laughs> ja men, men det at du har en nistepakke for et helt år rundt navveren, eller bak Navørn og kanskje litt til År region litt i underarmene <laughs> ja. men men det, det er jo for en vinter så var du godt rusta der en, en periode hvis russerne hadde kommet du måtte flytte skogs, for eksempel, så hadde, de, <laughs> ja, ja, ja, ja. Så hadde den klart klar seg lenge, den hadde ja. det. Den badde jo an til slutt, eller jeg tror de var på, når de begynte å gi... <laughs> Nei, men de, de begynte å gi en litt grann... Hva fikk den for noe der, da? Kanskje en kopp med te, og så... Det er ikke bare å begynne å en igjen her, vet du, for du har jo Nei. sikkert... Det, det, det, det, det er knusktørt i... Ja, det er, mm. Man slutter jo å drite, vet du, det er også sånn etter hvert. Det tror jeg hadde, jeg hadde brukt lang tid på, men det er litt fordi jeg er glad i det, også. Ja. Man lär nog så. Eh och driter. Og, ja, och sen starkt att och sen starta slanken har ju du at uh, något må göras. Eh eh sen det heter vart som där kom diverse följefel. Ja, övervikt eller så kallade ja, som det så är fint tette. Yes. Ja. Eh eller det liksom det dukar ju upp i form av diabetes. Den kom og, type 1, type 3, type 3. Ja, ja, type 2. Type 2, ja. ja. Den jo... Eller gammelmannsdiabetes, som oh. mamma og min mor kalte det. Det var jo helt topp. Takk for den. Ja. Og ente fikk litt, litt, litt umse hjertetrøbbel. Ja. Og, og, og, og det gøyeste jo, må jo være podagran. Ja, du fikk det, du. Eller urinsyregikta. Når tålen det, jeg merker. var med og kapte en vomm, rett og slett. Ja. Ikke det, det, Ja. ja. Men fikk du vondt også? Yes, yes. Det, var, det var... Ja, det kjente du. Det var... Det kunne du ta på... Vet, det... nei. nei, nei. For de som er, du har lest Knoll Tott du ja. utommer. Absolutt. Ja, og, og den der toa til Kaptain Vommer, den kødde du ikke med. Nei, den kødde du ikke med. Den kødde du ikke med. Hva er den største forskellen i ditt liv, altså på som 105-80 kilosmann, versus da 87? Største forskellen... Da, da har jeg jo lyst å trekke frem at jeg, at jeg har begynt å ryme. Du har begynt å Eller, ryme, ja. Eller å springe, jogge, ja. jogge. Jogge, ja. Ja. ja det, og, det, og det beste med det er jo rett og slett at jeg får jo applaus. Ja. Hver... Hele tiden? Ja, ja, da. første skritt så færre applaus. Du har med deg en hel heia-gjeng, eller? Hva? E, ja, jeg har det. Det er jo ja. liksom, ikke det å om. Det blir jo litt skinntøves. Ja, riktig. Når, når en gjeng er nær så møde. <laughs> så det, det, det, det, det høpper jo å sprette litt. Du, du klapper for deg selv? Yes, rett og slett. ja. Där där där. kan se dig för mig, jag kan höra dig för mig. Och du är naken eller? <laughs> Nej. <laughs> <Nei. laughs> det, det er det beste. Jeg ikke det är det bästa trängligt det. Det var det här packemediget kompressionsstöd så gott det kan med. Det hoppar sprätter lite allig väl. Ja, riktigt. Ja. Så du är egentligen lite där att du du kunde hoppa, du kunde gå upp till preikstolen för exempel och så bara hoppa ut för och så hade hade du vingarna med rätt ja. så lätt. Ja. Ja. Ja det, men nu du, hvis du Eh, vi skulle blåst opp i tjukkass i bånd der Ikke et menneske da, men en sånn En, en sånn lære ja. eh, Det er blå, det er blå, yes. ja, Den, ja. ja. Der, yes. Og så, bare for sikkerhetsskyld Ja, ja Jeg stoler ikke på uh, sånn Nei, sånn nei, nei, nei. Siste spørsmålet Ja uh, Hvilke tips vil du ge til deg som sitter der hjemme Og drikker kaffe med Bernese Og, si, og helst skal komme i gang Hennebjørn de igjen det Prat med noen, for er, er, du, er, er du noen gode venner, eller er du innom hos fastleggende av og til, liksom, be, be, hvis det ikke er ja, å prate om det, begynn å bevege deg, altså, jeg mener, om um, um, så, um, så det er om å uh, gå, ut for, uh, gå ut i hagen og sette sig i en stol i to timer, og så gå inn igjen, så er det mer aktivitet än du det är liksom det du enn du, du, du nja en, en plats ta fatt i ett hörn och rätt och slett sätt igång det er det bästa vi kan bästa råd mig vi väl mm. kan jag tänka ja. Och i det på så är det ju det som inte och misslyckas men nei. om du om du börjar jag tänker okej okay, nu gå jag ska jag dag men så klarar du det bara två dagar för exempel Ja ja så er, det, så, er ikke, så er ikke det å mislykkes. Du er gått to dager, og det er ja. dobbelt så mange som er inn. Yes. Rett og slett. Helt til slutt, så mm -hmm. avslutter vi med det at som noen skal gifte sig konfirmere sig de har en sønn de skal omskjære, eller de ska feire et tatovering, eller et eller annet jubileum, eller hva det egentlig måtte være, så kan de kontakte deg vår syv vårt for å ha deg som trubadur. Du, altså, du, du finner meg jo lettest uh, via Facebook-book e eller telefonkatalogen. Du er jo mer vanskeligere å finne nå enn du var før. For, ja, uh, det synes jo ikke hva? man. <laughs> <laughs> mi, mi, når vi skulle møte Syvart her i sted, så sto vi på parkeringsplassen og leide etter og han sto, hadde faen meg gjemt seg bag ei brøydestikk. Lett og slett. Men altså, det Facebook, Syvhurt Dahlø, og så med H. I det ja, syv, nei, Uden H. Syvhurt Gustavsendalø. Det er jo google Syvhurt alle, så finner du den på alle ja. 3-4-5 første forslagene. Jeg ja. gjorde i alle fall det. Mm. Ja. Bare forbered på at hvis, hvis du søker telefonnummer og nett, så kan det være du kommer til en annen Syvhurt Som Øy er fra Venesla, Som Øy er fra Vennesla, og ja. han er tremenningen ja, ja, så han kanske sätter det över. Han kan han kan om inte han har nummer så kan han väl i alla fall så kan han säkert i alla fall förklara du må lede för att komma fram. Men du kan säkert upp ja. sånn uh, det men sånn, efter en sån genomfört slangoperationens ceremoni Det borde vart en sån ting folk satt i gang med. Vi mm. vi spelar upp fest. Rätt oss lätt. Det föreslår det ringer ju vårt du får tag på den, uh, var du emot Leide omtrent, mer eller mindre ja. Og eventuelt skal vi sette deg i kontakt Eller har du eh, noe du vil si til oss Så er det tommy.godnyhet.no Eller du kan like god nyhet på Facebook Eller, det, ja. eller ja, må, hei, man med trossør Jeg må like god nyhet på Facebook ja. det Du må, det du må som ikke har. bare like det Du må elske det, min venn ja. Ja. Vi det. elsker deg Åh. også Syvart, tusen, tusen takk for at du kom du... Det var veldig gøy å ha deg Veldig trivelig så sier mye takk for oss. Ja, takk for at jeg fikk komme. Mm, takk for at du kom, og takk for at jeg har da kommet, ikke minst. <laughs> ja, rett og slett. dette er da altså god nyhet med Tommy og Steffen på det det Metro Sør. Der. Takk for meg. Og takk for oss.